Kedves papa, mama, annyi szomorú nota, után kezdünk egy vigabbat is. Kiskót, kevekeskót van az odvágyomba. Egy szép barna kislány van a szomszédomba. Csakban a szemeimet Fiatal az édesanyja, azt is köszönhetni. Csopfa a szemeimet rá, sem melem vetni. Fiatal az édesanyja, azt is köszönhetni. Ennek a szép boldalának gombom van a házak. Sudár, az odva. Súdáljegények a, a földre, hajlik az ága, ennek a szép barna lánnak én leszek a fájja. Súdáljegények a földre, hajlik az ennek a szép barna lánnak én leszek a